Обидві шибки, блиснувши в призахідному сонці, сповнили на якусь мить усе навколо осяянням. Вечерня свіжість увірвалася до хати, обпалюючи їм обличчя довгоочікуваною прохолодою. Макс виглянув у вікно. На протилежному боці вулиці здивовано вирячилася сусідка Емма Павлівна. Блиснувши здивованими очиськами, Жіночка ледве не на кинулася до свого чоловіка, який стояв на ганку і почала швидко йому щось шепотіти на вухо, показуючи рукою. Обоє знову й знову поглядали на чоловічу постать у відкритому вікні. А стара дивилася Максові в спину. Той, відчувши, обернувся, і вони зустрілися очима. Не наче струмом вдарило Понуркуватого чоловіка, від того нестерпного погляду немічної йшла якась несамовита енергія. Не би потужною хвилею вривалася в його свідомість важлива закодована інформація. Тільки зрозумійте, осягнути її він не міг. не копв!» – басовито мовила стара й опустила повіки. Примітка. Мишигіне екopf дурна голова. Єврейське. Думаєте, що говорите? відповів Максим, і баба раптом знову розплющила очі. Тепер у них засвітилося щось інше. Неначе кімнатні стіни враз надтреснули і крізь них зазирнув до середини навколишній світ. Клавдія огромяк здивовано дивилася туди, в ту єдину місцину, куди міг сягати її погляд. І замість карнизу над вікном, немічній усе ще вбачався зять, котрий вперше за останні десяток літ мовив до неї по-людськи. «Щось трапилося». Майже нечутно прошепотіли потріскані старечі губи. «Щось трапилося». Частина друга. Світлана Лебезун в юності вертлява білявка, обдарована блиском дивовижної зваби, тепер дуже любила переглядати старі ще польські фотографії. Щось у них було. Крізь туманець лід жовто-коричневі силуети промовляли шляхетною витонченістю. І, здавалося, Преченістю, немовби скляне око фотоапарата фіксувала останні миті щасливого безуму веселої молодості цих людей. Веселої молодості. А в кого вона буває сумною, навіть найбільше й невдаха, навіть людина, котра прожила в холоді й голоді, з приємністю згадує. Хвилювання молодих років. Якісь власні пориви і солодкі у своїй безглуздості вчинки. Потім були світлини радянського періоду. Великий альбом, поміж сторінками якого лежали стоси знімків, приклеїти, які Світлана так і не захотіла. Він лежав на верхній полиці серванта. Баба Свіття майже ніколи не відкривала його, а тягнулася до тих старих, порепаних від часу фотокарток. Їх робив худізний, неначе закарлюка, поляк войцих Юстисяк. Не стало войцеха, не стало, мовби, й пам'яті. А на костях фотографчика, так вони склавою жартума називали невдаху. Виросли півоні, Смішний і трохи печальний знак утечі від життєвих тривог і пересторог. Як же все склалося поміж ними? Бабу Світлану огортав страх, бо те колишнє життя, приховане під руїнами прикрих обставин, чимраз частіше проривалося до неї забутими давніми голосами. Здавалося, устануть усі разом із домовин і почнуть вимагати пояснень, кидаючи в обличчя свої останні звинувачення. Що тоді думати? Як виправдовуватися? Ось Рекля Файнгольд. Войцех сфотографував її у півпрофіль. Ха, умів же клятий, був справжнім майстром своєї справи. Безперечно, упіймав, упіймав один із тих промінчиків краси, які розривали серця всім, кому довелося бачити цю дівчину. Пригадується, Клавдія Огром'як називала її Райською квіткою. А останнього вечора, перед розправою, Рикля була вже навіть не розтоптаною квіткою, а нещасною знищеною рослинкою при дорозі. І гітлерівський вартовий